Nagyon örülök, hogy itt van. Két olyan vonása van az ön élettörténetének, ami számomra nagyon kedves és érdekes. Az egyik az az, hogy úgy látom, hogy most már Magyarországra költözött tehát Fejér, Fejér megyébe talált új otthonra. Mondja már meg nekem azt, hogy az önindulásához képest a szorványmagyarságból az ember miért és hogyan érkezik meg Magyarországra? Mi az a döntés? Mi az az életpálya? Mi az a sors, amikor az ember úgy dönt, hogy mégis, most ne ragudni, hogy így mondom, hogy hazajön? Igen. Hát először hát... szeretném meg egy kicsit uh, um, hangsúlyozni azt, mielőtt választok a képviselre, hogy nem szeretném, hogy általánosításnak uh, vennék azt, amit mondani fogok, mert azt hiszem, hogy az um, amit megér, hogy az, az, az, az hogy uh, ugyanaz a, a, a motivációt, hogy szeretném hogy hoznám be hogy én, én két, engem két dolog ö, ö, en, vagy, ö, ö, a eredeti helyemből, az egyik egy pasítás, a másik egy vonzás. Tudom, az amit én a 50 as években, amikor én, én egy voltam, de ez a és figyelem, a belásiányomás a rendszer mint különböző nyújtulását. A nagyon nehezen halljuk önt az lehet, hogy esetleg egy olyan helyiségben van, aminek a vastag a fala? Lehetséges, figyelem. Igen, és akkor esetleg tudnának abban segíteni, hogy... Most jobb esetleg? Most jobb, igen, igen, igen. hála Istennek, köszönöm. Igen, tehát, hogy, hogy tehát, taszított engem az a világ, és, és nem csak, csak azt, hogy nem lehettem magam, sem, sem magyarként, sem e, vallásos katolikus emberként, e, e, e, hanem az is, hogy, hogy egy kicsit, e, hát e, egy kicsit nekem, e, hogy is mondjam, a, a paraszti életfolyam az e, kegyetlen volt, tehát, mm -hmm. hogy előttem lebegtek ilyen képek vagy ármok, hogy majd legfeljebb egy fontadok leszek a feleséged, de én is kilépek, mert ez ugye más nem volt lehetséges. De ami, ami egy fontosabb, hogy, hogy amikor viszont Magyarországban jártam először, akkor, akkor tehát, hogy itt ugye, a, amit a szerelem ez érezni az ember, olyan, olyan ö, elementárisan a Magyarország és a magyar, ö, magyarság olyan részébe, akik fogadtak minket és törődtek velünk. Ez így 11 éves korban megesett élmény, hogy, hogy számomra nem volt kérdés, hogy ha... ha nagyon a kockázat, meg, meg semmi, tulajdonképpen éppen a semmire jövök ide, hiszen mindenért meg kell majd dolgozni, és nem biztos, hogy az a, az a befektetett munka az úgy, úgy elég lesz. Hát azért gond, gondolom bele, hogy, hogy az ember tényleg egyedül van itt, hiába van körülvéve nagyon-nagyon sok csodálatos, nagyszerű embervel, azért egy zsebkendőtől elkezdve egy ölelészségbe zárólag nem, nem tudsz, hogy ez foglalkozni. A sokonságot nélkülözni kell a mai napig. Cserében cserébe valami más kapott az ember, és amit az elején mondtam, hogy ezek, ezek az én érzéseim, az az én, én azt hiszem, hogy, hogy mindenkinek joga van ott élni, ahol, ahol élnie kell. Egy kicsit azt hiszem, hogy, hogy nem feltétlenül mi választjuk meg azt, hogy hol élünk, ö, ö, és az igazság az, hogy én, én, én magyarnak szeretem, és magyarként szeretnék megélni, és én azt nem láttam biztosítva mm. otthon. Nem azért, mert nekem a magyarságom nem tudom én az önazonosságom, hanem egyszerűen akkora veszteség lett volna számomra az önmagamtól való megfosztás, hogy, hogy ezt az életet nem akartam volna élni, hanem nem lehettem önmagam. És ezt, ezt egyénként tudja játszani az ember, mert összecsomagol és elmegy, de egy közösséggel már nem lehet ezt az utat megkikísérletezni. És hát nagyon, nagyon hiszem azt, hogy, hogy magáénak érez ez a szorvány közösség továbbra is, hiszen csak fizikailag jöttem el, a bőröm, a sejtem, a gondolataim, mindenem módva, és, és én azt hiszem, hogy nem telik el pillanat az életembe, hogy ne, ne gondolnák, ne, gondolni, ne, ne leszik egy életesben a szellemben. Először találkoztam azzal, hogy egy költőnővelkel beszélgetni, kicsit bizonytalan voltam, hogy ezt hogyan fogom megoldani. De aztán szerencsére beszélgettünk ma, és hát kiderült, hogy sokkal szívesebben beszél a néprajz kutatói életéről. És akkor rögtön rá is kanyarodnék arra, hogy az életében, hogyan keletkezett, mikortól foglalkozik a... Épp az kutatással, illetve hogy hogy jutott el a népi vallásosságig, aminek a megmagyarázása is ránk vár, illetve önre. Hogy ez pontosan mit jelent, mert ha jól tudom, akkor ez a fő kutatási területe. Igen, igen, igen. Hát ugye a, a történet az elején kezdődik, a születésem az oka annak, hogy, vagy a szülő, szülőhelyem az oka annak, azt hiszem, hogy hogy én predestináton néprajus kutató lettem, és azon belül pedig népi vallásosságkutató. kutató. A mások hát, is ugye... születtek ott, és azok nem lettek mind néprajus de én nem akarom elviccelni nagyon csak. Nem. Tehát lehet, hogy ön is kellett hozzá, a... nem csak a születési valószínűleg, helye. Valószínűleg, valószínűleg, de, de azt hiszem, hogy, hogy van, van, van valami abban, amit én mondtam, mert hogy, mert hogy az történt, hogy miután az ember elszávolodott abból a világból, nem elszávolodott, vagy nem elszávolodott, utána felfedezte azt a világot egy másik szemmel, és, és sokkal jobb kutatni azt a vallásosságot, amiben én felnőttem, mint benne élni abban a vallásosságban. Persze, az ember idővel váljon arra, hogy a vallás mindenképp meg, meg az itt különösen is egy nagyon-nagyon nehéz útja az életnek, vagy hát egy nagyon-nagyon nehéz út, mindegy, hogy azt hogy egy mondva, hogy járja az ember, vagy Budapesten a fő. A... Én, én éppen fordítva gondoltam. Hát, hát hogy a vallás, a vallás az, ami segít amúgy a nehézségek elviselésében, vagy a túllendülésben... Valamiféle kapaszkodót ad, kívül, de, de ugye ez ne, ezek nem statikus dolgok. Tehát, hogyha valaki hisz, meg hogyha valaki gyakorolja a vallását, az, az, az nagyon nehéz fejlődési utat jár be, vagy, vagy nem is fejlődés, mert ebben nem lehet fejlődni, azt hiszem növekedni. És, és ez egy nagyon kínos út. Tehát, hogyha az ember meg akarja érteni az életének a történéseit. Mi lenne, hogyha de... személyesen, <gül> ő, ha, tehát hogy vennénk egy bátor húzással igen? arról beszélne, hogy, hogy önnek mekkora kihívás ez a vallásosság, hogy megfelelni azoknak az értékeknek, amelyek a vallásosságában, a ítében megfogalmazottak voltak. Ez jelenti a nehézséget, vagy mire gondol? is nem lehet erre a kérdésre nagyon egyszerűen és röviden válaszolni, de, de ö, ö, tehát, hogy, hogy a, val, a vallásos tanítás, vagy a vallás tanításai úgy adottak, hogy nem léteznek. Tehát hitten lehet viszonyulni hozzájuk, és, ö, és az ember valahogy mégiscsak szeret racionális lény lenni, és a, a nehézséget az okozza, hogy... hogy ö, ö, Ö, hogy ö, ö, nem racionálisan, hanem hittel kell elfogadni. Egy el kell fogadni, mert nem megkérdőjelezhető hiszen hit. Hát igen, igen, igen. De, de szóval hogy egy, egy, egy esemény a vallás, egy, egy történés, tehát ez, ez, ez, ez, ez zajlik. Mi az, amit ön kutat? Amit én kutatok, az a népi vallásosság, ahogy ön is említette, és hát ez két dolgot jelent, az egyik az maga a disziplina, amit ezzel a névvel illetünk, tehát a néprosz belül van egy népi vallásosság. De mi az a népi vallásosság? A, a más... Járnak az emberek a templomban a faluban. Hát nem, illetve is. Hát a népi vallásosságnak nagyon sok ága, boga van, ami, ami mondjuk, hogy nagyon központi témája az az, hogy hogyan valósul meg a mindennapokban, a, a, hát mondjuk, hogy a doktrinális vallásosságnak a mindennapokban való megjelenése, vagy megjelenítése, vagy visszatükröződése. Tehát, hogy milyen néprajzi hát, sos... elemekben mutatkozik meg, hogy akkor milyen... Viselet kötelező ahhoz, hogy vala, amikor gyakorolja valaki a vallását, is, milyen hétköznapi olyan szokások ez, ez, ez, vannak? Igen, ez is része, és, és tehát a, a, a környezet, a tárgyi világ, a ritusok, a szokások, minden, ami valamiféle módon kapcsolódik a valláshoz, vagy a, vagy a hithez. És aztán van a szellemi, meg a hitbéli része a népi vallásosságnak, ami hát ami, ami, hát mondjuk úgy, hogy népi teológia, vagy, vagy, vagy népi bölcselet, vagy Mondjon erre egy, el egy példát! Hát, hogy egy, hát mit gondolnak mit, mit az emberi lélekről például olyan emberek, akik mondjuk nem végeztek, tehát akik analfabéták mondjuk, tehát nem találkoztak az írásbeliség által közvetített... Tehát internjúkat készít tehát. velük, és akkor így, így van, az ő vallásosságukat... A is élő emberekkel, megismeri az embereket, és utána a beszélgetéseket a, a tudomány meg a, a, a szakmánk módszertana szerint, hát megpróbálja értefően leírni és elemezni, a mennyire lehet, és hát tulajdonképpen... És mit gondolnak az emberek, érthetően. a vallásosak az lélekről? Nagyon sok mindent, és na nagyon heterogén ez a kép. De, de nagyon izgalmas, csak higgyel, nem elég 2000 évennek a témának a kimerítéséhez, nem hogy én önnek 30 másodpercben össze uh -huh. tudnám foglalni. Azt tényleg, hogy hisznek a lélekben, tehát ö, ö, már, már úgy hisznek, hogy nem kell elképzelni a hit mögé, el, ennek a, tehát a hit mögé nem kell semmit se elképzelni. Ezek, ö, ezek, hogy hívják, tehát ilyen egzisztenciális filozófiai értelemben az egzisztenciális jelenlévő jelenségek, tehát, hogy nincs, nem tárgyasul meg a lélek ábrázóját, mindenféle szimbólumok segítségével pára, vagy, vagy madár, vagy én nem tudom, lehelet, stb. De valójában valójában az a. Az a, az a lényege, az embernek a lélek, ami, amitől élő az ember, tehát a, a, halott, a halott embernek nincs lelke, és ez a... De a halott ember lelke a tovább él, az ő hiedelmükben is, nem? Ö, igen, igen, igen, és benne van elképzelésekhez, és ezek nagyon izgalmasak, hogy hogyan hogyan találkozik egy a, a világ legműveltebb eltempteológusa által ö, ö, kitalált, vagy hát kikövetkeztetett, ugye mert a, a tudomány is általában következtet, a teológia főként. Tehát hogyan találkozik egy, egy parasztembernek a, a lélekhitével az, amit mondjuk egy tudós kitalál. Szóval ezek egy izgalmas dolgok. Akkor megérkezett Magyarországra otthonról, itthonra, és, és ez a, igen, gondolkodtam, hogy hogy fejezhetném ki. Nem, hogy teljesen rendben van. van. Kicsit vicces és kicsit, kicsit fájdalmas is, de hát ez egy dolog. Igen, szép dolgok általában írják Igen hogy vajon az íróiságát, az írói létét hogyan határozhatja meg, vagy határozhatta meg, ez a két dolog. A hit, illetve az, hogy most akkor hova tartozom, lehet-e olyanról beszélni egy írói munka munkában, hogy az emberben belül forognak a nagy gondolatok, vagy a nagy érzetek, érzelmek, és hogy akkor annak megpróbál formát, találni, vagy inkább fordítva van ez a dolog, hogy egyszer csak valahogy transformálódnak ezek a belső érzetek, és akkor valahogy elkezdenek kijönni. Hát na, nagyon, nagyon jó helyen jár, azt hiszem erre kevesen képesek a, a, az irodalmára közül, hogy valahogy úgy születik, valóban a mű, hogy vannak külső hatások és vannak belső történések, és a kettő hol várban jár egymással, hol hat egymásra, hol ellenségesen bizonyul egymásra, és akkor ez, valahogy ez, a, hogy mondjam, ez, ez, a, ez az örvény, ami a, az alkotások alján van. De a felszín az, hogy, hogy valóban az ember hozza magával az anyagot, meg hozzát, és az ezt ahhoz, amit hozott, mondjuk úgy az, az olvasmányrvények révén. És aztán ez egy kemény uh, munka és szóvalom, uh, és nem tudom én mi árán, szerencsé árán sikerül valamit ebből csinálni, vagy vagy egy szöveget gyártani ebből a, ebből a hagyományból, ami hol megfogható, leírható a múltból hozott, hol, hol pedig írott formába ott van a kölyesztárokban, tehát hogy uh, ezek, ezek a dolgok egyrendszerhez tartoznak, és az arányok mindig változnak, és valahogy, valahogy egy nagy-nagy folyamat az, hogy a hogy végeredményben egyszerűbb megszületik egy vers, vagy egy regély, vagy hmm. Igen, ez, ez így van, Igen, hogy, hogy egyáltalán nem törvényszerű az, hogy először van a gondolat, és utána a szöveg, vagy pedig fordítva, hogy az ember talál egy szép mondatot, vagy kitalál egy mondatot, és akkor megpróbál egy kis gondolatot is belevinni, hogy azért mindenki jól lakjon vele, vagy hát mindenkinek a tettés felnyerje. Tehát, hogy, hogy ami, ami jó, meg amire azt mondja az ember, hogy, hogy na ezt, ezt mondjuk, hogy oda lehet adni, az hogy minden benne van, aminek benne kell lennie. Lehet akarni alkotni? Mm. Nem, bocsánat, közben üttem egy kurcskávét. Nem, nem lehet. Nem lehet, nem, én nem tudok, én nem tudok, el, el tudom képzelni, tehát azt tanúsítani tudom, hogy, hogy, hogy magától jön, de magától nem lesz meg. Tehát val, valóban kell valami, valami kell, ami, ami elindítja a dolgot, de utána iszonyatosan nagy munka a, azt, a, azt a löketet megfogni, néven nevezni, írni valamit róla, annak az írott verziónak valami, esztétikuma legyen, stb. stb. stb. Tehát én, én, nem, én nem tudom erőtetni, de azt, azt tudom, hogyha, hogyha visszketegségem van, hogy most már írni kellene, és leülök, és nem, nem születik meg a vers, és fölállok, 5 perc után, akkor soha nem fogok verset írni, de ha ott maradok 8 órán keresztül, és megelégszem azzal, hogy. Három oldalon keresztül kihúztam minden szót, amit odaírtam. Én erre a három oldalnyi kihúzott szövegre nagyon nagy szeretettel és, hogy mondjam, köszönettel gondolok, meg, meg hálás vagyok éppen, mert ugyan vers nem született, de történt benne valami, ami valószínűleg a vers születéséhez kell, és majd lesz vers is. Tehát, hogy én így működöm. É, é, és azt gondolom, hogy, hogy kell, kell egy sikra, ami valahol nagy jön, de, de utána nagyon-nagyon komoly munka, az, hogy lesz belőle valami vagy sem. Tehát én, én akarni verset írni nem tudok, akarattal verset írni nem tudok. Én így működöm, nem tudom, hogy, hogy a, a többiek mások hogy csinálják. Valószínűleg a prózánál más a helyzet, valószínűleg a prózánál más a helyzet, Ö, ott, ott, is, ott is azt hiszem, hogy a munka, az, hogy az ember nem állt 5 perc után azért, mert az is lesz szerben hagyta, hanem erőszakolja magát, és időt ad. Hát a, a, szóval minden idő. A legértékesebb az életünk, de ugye az egészség és az idő, és ha... ha igen, tehát, hogy ha értéket akarunk létrehozni, hogy mi az érték, hát mondjuk, ami meghalad minket, meg ezt a materiális világot. Az, az De ezt tudja az ez ember? Sok, sok idővel lehet. Mit, mit Tudja, azt ugye az ember, tudunk annyi önreflexiót összeszedni, hogy mondjuk érezzük egy szövegünkről később, mikor visszaalvasok, hogy ez rendben van, ez meg van fogva? Ö, ö, ö, nem szó, én nem is tudnék, de nem is szabad szerintem meg lenni. Azt, azt kell elfogadni, hogy töredékek vagyunk, töredezettek vagyunk, törékenyek vagyunk és homályos a látásunk, de azt, ha az ember őszinte, akkor tudni fogja, hogy abban a pillanatban trehány voltam, csaltam, hazudtam, loptam, vagy pedig kihoztam magamból a maximumot és ez egy gyöngép, de, de ahhoz, hogy majd jobb legyen, ahhoz ezt is meg kellett írni. Nem, nem, azt hiszem, hogy, hogy nem, nem, én, én sose vagyok elégedett, de, de a törekvés a fontos, én azt gondolom, a törekvés sokkal-sokkal fontosabb, mint az, hogy hogy elégedettek legyünk. Az, én most az se lennék elégedett, mert mindig tudom, hogy, hogy ez nagyon messze van, ahogyan nem indította a beszélgetést, azt az ember tudja, vagy amivel indította, hogy, hogy az, amit létrehozunk, az nagyon messze van attól, ami bennünk volt, mielőtt létrehoztuk volna. Egyszerűen csonkák vagyunk, a nyelvünk is egy korlát, minden, minden csak, csak a szabadságunk ellen van, tehát a gondolatnak a, a kifejezésében annyira segítem, ennyire akadályozza a szabad áramlását a gondolatnak, úgyhogy ez nálam így működik, de nem törvényszerű, hogy ez másnál is így legyen. nap van, ezért mint költőnek azért föl kell tennem a kérdést, hogy ön hogy ünnepli a napját. Köszönöm <gül> szépen ezt a nagyon ünnepi kérdés. Hát én ebben a pillanatban a Tetőfi Irodalmi Múzeumban vagyok a vers és tis perc múlva elvileg én fogok verset futni a színpadon. Úgyhogy éppen serköző Simon verseit olvastam. Hát egyébként meg, amikor jöttem befele a vonaton, akkor egy kedves költőtársnak a kéziratát olvastam, amit abból a térból kaptam meg, hogy hogy majd egy ajánlott szöveget írjak a borítóra, és napközben is otthon verseket olvastam meg, egy kicsit egyedül voltam fizikailag is, szóval egy kicsit, hogy, hogy hagytam, hogy ne történjen semmi, csak, a, a, csak úgy nyitott voltam arra, hogy... Csak a vers? Hogy, igen, igen, olvasgattam, és igen, én, én azt hiszem, hogy fontos, hogy legalább... Ez nem képmutatás az én értelmezésemben, és nem is csak a tengerben, hogy van egy ilyen napunk, hanem ez, ez, ez nagyon jó dolog, hogyha az ember megéli. Igen. E, még azt is azért meg kell, hogy kérdezzem, hogy e, mivel, mivel sok mindent végzett, tehát e, több diplomája van, e, és e, ugye író is, költő is, néprajzos is, e, a saját költészetére a, a népköltészet az hogyhat. Én hogy így nagyon mélyen ott lehet, mondjuk úgy, hogy a, a gerince, hát gerince, nem tudom. Tehát, hogy valamiféleképpen ott van, de sem a nyelvben, sem a stílusban, sem a mentalit... Tehát, hogy a, a gondolatiságban nincs benne, de talán, talán az alkotói hajlam talán. Hogy, hogy hogy valahogyan az a paraszti világ, amiben én felnőttem, az nem készen kap, mivel itt néhítő dolgokat, mert hogy ugye a szobeliség és a szóhagyomány az, ami, ami a rendelkezésére áll, és azt meg mindig a saját, saját lelkére kell szabnia, ahhoz, hogy abból tudjon bármit is élvezni vagy kapni, tehát hogy igaz az, amikor azt mondjuk a folklórra, a népköltészekre, hogy az mindig létrejön adott a szó vagy a szóhagyományban, de amikor használjuk, akkor azt egyszer, mint létre is hozzuk, az variánsokba él. Tehát az valószínűleg a hajlamot hoztam, hogy nekem, nekem utána kell menni, a, a dolgoknak én, én nem kapom meg, ugye mi nem tanultunk uh, irodalmat, József Focilát és a, a többi uh, nagy, uh, szóval egyáltalán az elit, magas irodalmat, és nyilván az én első uh, szép irodalmi, költészeti élményem az a népköltészet volt, ez így van, tehát valahol ott van a legelején, vagy mindennek a mélyén, vagy mindennek a közepén, de közvetetten, vagy közvetlenül, bocsánat, nem volt. Azt hiszem, én nem éremtettem semmilyen formában Igen. a ezt az én versbeszélembe. Ez Ö... nem szándékos, egyszerűen nem működik, hát, próbálgattam, de nem, nem, az, nem az én utam. É, olvasom itt a háttéranyagomban, hogy Csíkszeredán végezte a középfokú tanulmányait. É, ugyanakkor a kutatásában a moldvai, magyarságnak, kutatja a vallásosságát, identitásának a kérdéseit. Hogy lett, mert akkor feltételezem hogy ön csíki? Nem, nem módvai vagyok. Módvai? Tehát egészen, igen, egészen bensülött vagyok. Akkor és... nem is kérdés, ön... a kérdés. Így <laughs> tulajdonképpen a nehezebbik utat választottam, mert nagyon nehéz saját közösséget kutatni. A tudomány nem erre szocializálódott, vagy hogy mondjam, nem így építette fel saját magát a tudomány. Általában a városi tudós emberek mentek el falura kutatni, vagy az értelmiség, és az, az egy másik olvasata a népikultúrának, ahogyan kanonizálódott a tudományba a népikultúra, tehát az a külső szem írta le. én meg a belső szemmel jöttem be a tudományba, tehát ez egy nehezebbik út, de ugyanakkor önnek igaza van, hogy egyértelmű, mert amikor az ember egy egyértelmű az, hogy, hogy, hogy, hogy kutató lesz, mert amikor az ember kijön a közösségéből, vagy, vagy, vagy megismer egy másik világot, nem is, nem is lehet elvenni egyébként a, a szülőföldet, még fizikailag igen, de lelkileg egyáltalán nem. Tehát ahogyan kívülről már rápillant az ember, azonnal látja, hogy te jó Isten, micsoda, micsoda ez a világ, és micsoda nagy megérteni azt, amit belülről megéltem. Kétszer is mondta, ez, hogy a nehezebb utat választotta. Mitől nehezebb egyébként? Hát ugye van egy, van egy olyan szakmai terminus technikus, hogy a, a, a, a bensülött uh, vaksága, tehát a, hogy, hogy aki uh, Hordozza a kultúrát, aki... Aki... Aki, aki, aki... Én is rá, pedig perült adok. <gül> Bocsánat, hogy is Igen, igen. Másik. Igen. Szóval... E, e, a, tehát, van egy, van egy olyan probléma, hogy a szubjektív, és a, a szubjektivitás mint veszély, az na, nagyobb erővel lehet jelen egy benszülött kutató, esetében, a bennférett kutató adottnak vehet dolgokat, amik, amik lehet, hogy tudományos szempontból adatnak vagy szóval adottnak vesz, természetesnek vesz olyan dolgokat, amit egy külső kutató, vagy hát a tudomány szempontjából mérvadó, vagy, vagy lényegi kérdés lenne, és ezek mellett ugye az ember elmegy már nem tartja fontosnak, mert Valahogy úgy van, hogy a külső kutató a részt látja, a belső kutató úgy látja a részt, hogy az egész is látja mellett, ö, mögötte, és tulajdonképpen ö, ö, valahogyan akkor tudunk párbeszédet folytatni, mi külső és belső kutatók, hogyha valahol, valahol nem tudom mikor és hogyan, de ami útjaink találkoznak, mert azt hiszem, hogy egyik se birtokolja az igazságot, a kizárólagos igazságot, mind a két módszert lehet jól alkalmazni, és mind a két módszernek előnyei vannak elsősorban. A jó a jó, a jó tanulmány a cél számomra. Tehát én már nem vagyok átlásos az miatt, hogy benszülött vagyok, én nem. Azt hiszem, hogy eléggé egyértelmű, hogy mitől jó egy tanulmány, és mitől jó egy jól felépített kutatási terv. Azért 20 éve benne vagyok ebbe a, uh -huh. a mókuskerékbe, hogy, hogy ez, nem, nem gondolom azt, hogy hiteltelen, ahogyan én igen, és azt is tudom, hogy miután a, elsajátítottam a szakmai részét is ennek a, a szakmának, tehát doktoráltam, egyetemek végeztem. Tudom azt, hogy a kutatás, hogy gondolkodik a, mondjuk az én konkrét szűkebb témámról, területemről, a népi hallásosságról, és tudom én azt, hogy a népi hallásosság, vagy azt is tudom, hogy a népvi a gyakorlatban... E milyen távol leszel a képtől, vagy az öt esetben, mármint a tudományképéről, vagy az öt esetben milyen sok ponton találkozunk. Vagy, vagy szóval ez egy, egy, ilyen, egy ilyen izgalmas dolog, egy ilyen, Igen. hogy tudják azt a játékat, amihez két ember kell, és akkor valahol a... a, a, a milyen hinta, nem persze hinta. Hinta? De hogy... Igen, milyen hinta a... Le nem, ez most nekem hogy... se ugrik be. Mindenesetre akkor ez a kutatási téma azt <gül> is... a játcótér, a gyerekek hinta, uh -huh, igen. A, a lényeg az, hogy, hogy igen, ez egy játék valahol, de ez nagyon kemény felelősség, teljes játék. Ez a kutatási téma akkor azt is jelenti, hogy gyakran kell hazajárnia. Így van, így van, így van. Ez, ez a másik megiség, ami az én életemben egy gyönyör. Hogy, hogy nem csak azt, azt az utat választottam, a nehezebbé kutatási hogy a saját közösségemet kutatja, nem, nem, igen, nem, hanem a vallásom, másik. Tehát, hogy igen, nem akartam elszakadni a közösségemtől. Uh -huh. és amikor döntenem kellett, hogy milyen témában mélyülök el, akkor, akkor ez, ez, ez komoly, egy komoly gondolkodást igényelt, hogy... hogy itt, tehát itt dönteni kell, hogyha én nem akarok elszakadni a közösségemtől, a szülőföldemtől, a kultúrámtól, akkor nekem a saját kultúrámot kell kutatni, mert ezzel odalántolom magam. Mert ugye arra nincs idő és nincs elég élet, vagy nem elég hozzá az élet, hogy az ember hobbiból kutasson meg hazajárjon. Tehát az életemet kellett az, az életemben mély kellett tenni a kutatásomat, mert ebbe benne van a, a szülők, a, a rokonak, a falu, a hazdautadási szülős, hogy és a tudomány és a kutatást, és a kenyérkereset, mert az embernek csak egy életem van. Igen. De én azt Igen. hiszem, hogy, hogy én, én, e, én, én így, tudok, így, így tudok létezni. Tehát nagy, nagyon, nagyon nagy veszélynek tenném ki magam, hogyha. Ne tegyem, ne most magam. Nem, nem a saját közösségemet kutathatnám, és mondjuk abból, e, igen, nem tudnék nem, nem, nem <coughs> kenyeret keresni a gyerekeinknek, szóval azt úgy nem kívánom magamnak azt a pillanatot, mert, mert azt hiszem, hogy ez, így, ez ez így, szóval ez ilyen egészséges, és nagyon jók az egészséges dolgok. Igen. Janku Laura, a Moldvai Származású íróköltő, József Attila Díjas, néprajzkutató. Üdvözlöm a vonában, Laura. Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Igen, tudom a technikus kollégámtól, hogy könyvtárban van, most is éppen... Igen. Igen, egy Igen. Pici... Igen. Igen, remélem nem fogok rám szólni, mert, mert a plakáton látom, hogy telefonálni tilok. <laughs> Akkor köszönjük szépen az edes is. Hogy érezte magát nálunk ezen a héten? Nagyon jól, az az igazság, hogy nagyon jól, nagyon, nagyon izgalmas kérdéseket kaptam és nagyon, nagyon színesé tette a hetemet azzal, hogy egy kicsit úgy be volt ütemezve ez a 10 perc, vagy szűk 10 perc, 8 perc, úgyhogy nekem, nekem egy nagyon szép, hát nem volt, de egy nagyon szép kis ajándék volt ez a, a héten. Köszönjük szépen, mi is picit beépültünk akkor az ön életébe, hiszen még a könyvtárba is elkísértük most. Igen. Sok mindenen átmentünk ezen át a pár nap alatt. Volt-e olyan, amiről úgy érzi, hogy esetleg nem tudtunk beszélni róla, vagy még nem volt elég időre? Fú, hát... <gül> <gül> <gül> Hát egyszerre igen, meg nem, tulajdonképpen az embernek egyszerre van ő érzése, hogy, hogy tulajdonképpen semmit nem mondtam, de a lényeget a lényegét biztosan nem. Ugyanakkor meg túl sokat beszéltem, és, és felesleges dolgokat, vagy, vagy jelentéktelen dolgokat mondtam, úgyhogy ez egy kicsit így van, hogy, hogy attól függ, hogy milyen, milyen állapotban van az ember. Tehát, hogy nem érzem úgy, hogy belég valami, amit mindenképp... Szeretnék most így megosztani, de, de, de nagyon, nagyon jó volt a kérdések szemszögéből meggondolni a dolgokat, vagy átgondolni a dolgokat, és megfogalmazni, úgyhogy nekem ez így... Szóval itt te tele van a szívem. <gül> Ez örömmel hallom, mert mi is így De vagyunk vele. Igen, hiszen egy roppant érdekes személyiséget ismerhettünk meg. E, néprajzkutató, doktor, költő, író, nagyon érzékeny lélekkel fordul a világ felé. Előttem itt van az egyik versek, Galambot tetetek a téren, Napozok a téli eskoszban, Föld Honvágy, Divatba öltözött Istenek. A... Istent látok némel járók előben. Ez az ön lelke, ezek az önírásai, az ön verse. Megpróbáltuk megszólaltatni ezt a finom érzékenységet, és megpróbáltuk megszólaltatni a, a néprajzkutató tudóst is. Egy dologról nem beszéltünk még. A filmről, a szeretföldről. Uh -huh. Igen, Ez... valóban, igen. Ez az első kis regényében született, hogyha jól tudom, Laura, és nem akármilyen összefogással. Tehát, ha lehet reflektálni egy íróra, akkor azt gondolom, hogy a, a, ez az volt, amikor a, egy csapat összefogott buvári rendező vezetésével, és nekiálltak, hogy civil összefogással és közösségi finanszírozásból a könyvből, a regényből filmet csinálhassanak. Igen, igen, igen, nagyon érdekes, nagyon érdekes jelenség, és ezt, ezt, ezt az ember utólag látja, hogy milyen sok minden történik egy, egy műfaj apropó, apropóján, mondjuk egy filmkészítés apropóján, mert én úgy látom, hogy ennek a filmnek a sors egy kicsit az lett, aminek a regénye a regény uh, sors, amilyen a regény sorsa volt, mert annak idején én azért írtam ezt a regényt, mert folyamatosan küzdöttem azzal, hogy uh, nem tudok uh, verset írni semmi formai értelemben uh, a, a szülőföldem tájnyelvén uh, nyelvi világával vagy nyelvi eszközeivel uh, a másik probléma az volt, hogy a, hát a, a néprajzi írásaimban nem tudtam azt a mentalitást leírni tudományos eszközökkel, ami azt gondolom, hogy jellemzi azt a világot, azt a kultúrát, illetve csak általános jelleggel, meg amit a tudomány elbír terminológiailag, meg logikailag, meg racionálisan, én nem a lelkiséget hiányoltam, mert azt hiszem, hogy nem lehet, nem lehet feltétlenül közvetíteni se a művészet, se a tudomány eszközeivel, de valami hiány érzet volt folyamatosan bennem, hogy, hogy, hogy annak a világnak a lényege még nem, nem ábráz, ábrázoltatott, a mentalitás nem is a világ, és, én ez, és akkor így gondoltam, hogy én írok egy regényt, hogy, hogy a regényben Fölvázolt a mentalitásból, világ, világból, ami, aminek a közvetítését én nagyon szerettem volna elvégezni. És, és ami, ami miatt érdekesnek találom ezt a helyzetet, hogy azon kívül, hogy egy nagyon-nagyon plastikus, látványos ö, drámát ö, valósított meg Buvári Tamás ebből a regényből ö, a film keretei között, azon kívül azáltal, hogy egy civil összefogás, hogy megnatult a város, hogy, hogy, hogy az emberek közösséget alkottak egy ügy érdekében, ez, e, ebben van a legnagyobb rokonság a, a film és a, a regény között, és nem amiről a, tehát nem a cselekményről, nem a, nem a nyelvi világról, tehát nem az az érdekes, hogy mi van a regényben, hanem úgy mi hozta létre a regényt, illetve a filmet. Ez egy, mondom, ez egy kommentár az én részemről, amit így mondjuk az elmúlt két-három évben ö, raktam össze a fejembe, hogy milyen, hogy sokkal érdekesebb és különlegesebb az élet, amit hoz, mint amit mi megtervezünk benne vagy vele, hogy, hogy félelmetes, hogy azok a dolgok, amik, amik az embert nem hagyják nyugton, ahogyan engem például ez a mentalitás kérdés, hogy itt, itt van valami egészen Különleges szoktam azt mondani, hogyha a mozdvai magyarok eltűnnek a történelem színpadán, ami nyilván annyit jelent, hogy asszimilálódnak valamelyik nagyobb nemzeti egységbe, vagy nemzetbe, vagy nyelvbe, akkor nem, egy, nem csak egy arraikus magyar nyelv tűnik el, nem csak egy nagyon különleges népi vallásos kultúra tűnik el, hanem egy embertípus tűnik el és én ezt az embertípust akartam egy kicsit bemutatni a, a regényen keresztül, és, és hogy, hogy az ember nem hagyja és úgy látom, hogy Tamás a, a rendező pedig ugyanúgy kereste azt, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy nyilván érzett valamit, hogy, hogy itt, itt ő, mi, tehát hogyha nincs, nincs lehetőség arra, hogy az ember számlán megkapjon egy összeget, amiből meg tudja a, a, a terveit, az alkotói vágyát megélni, megvalósítani, akkor, akkor mi van akkor, ha ez nincs, és akkor egyszer csak kiderül, hogy sokkal jobb van. Mert, mert a film is elkészült, még ha talán Tamás, más is akart volna, még, de mégis sokkal több történt. Már úgy értem, hogyha kap egy becsületes támogatást, akkor nyilvánvalóan egy egész más filmet is ö, tudott volna készíteni és ö, rendezni, ö, és hogy, ö, hogy milyen érdekes, hogy sokkal ö, több lett ebből a dologból, mint ahogyan azt el lehetett képzelni, mert valóban, valóban ö, fantasztikusak a, a, a, a, a, a veszterémi színészek és az egész társaság, aki az a néhány száz ember, aki, aki egy emberként Megvalósítjuk ezt a dolgot. Úgyhogy az élet sokkal, sokkal nagyszerűbb, mint ahogyan azt mi meg tudjuk tervezni. Nagyon szépen köszönjük, Laura, hogy velünk volt egész héten, hogy megismerhettük a gyönyörű lélek nyelvét, hogy tovább építhettük, tovább beszélhettük és tovább gondolhatjuk ezeket a dolgokat közösen. Köszöntjük a civil közösségben, a civil rádió közösségében. Tartson velünk a jövőben is. És örülünk nagyon, hogy itt volt. a kedves figyelmüket, nagyon nagy volt, hogy gondoltak rám és nagyon jó rádiózást kívánok a hallgatóknak és köszönöm a a lehetőséget viszonthallásra. Köszönjük szépen nagyon viszonthallásra, nagyon Laburát hallották.